Але я не дав йому часу на роздуми і повідомив, що колишня моя квартирна хазяйка в одному з одеських присілків просила знайти їй роботящого чоловіка із западної. І я подумав, що ти їй підходиш, будеш із западної, скажемо, що мадяр. Не думай, вона ще не стара, тепер їй може... Трохи за сорок, не більше. Треба легалізуватися, Віллі. А про документи також подумаємо, але пізніше. Війну наразі будемо закінчувати, а там побачимо. Щось у цьому душі, аби знову не задрімати, буркнув я собі під ніс. Аж до самого Крем'янця, вже й не дуже зважаючи на те, слухає мене колишній піхотинець. Чи вже не слухає? Кінець озвученої книги. Запис стіснено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читав Павло Жиряченко, звукорежисер Людмила Корчан. Київ, 2009 рік.